Весь цей час фрау Вільтру тільки її відомими способами вистежувала, винюхувала, аж поки знову натрапила на слід тікачів і тепер з'явилася до нас з новою вістю і вимогою. «Підіть, візьміть свою руську і поверніть мені мужа». Стара пісня. Крім роздратування, нічого вона не викликала в моїй душі. Та звичайне роздратування вмить змінилося обуренням, коли я почув, що фрау Вільтруд знову тороче щось про… Оденталь, про той самий Оденталь, де ми замість дружини Академіка Лисенка вихопили з підноса англійського майора його пришелепкувати наречену з вищою педагогічною освітою, одержану завдяки нашому безкоштовному навчанню в місті Орлі. Оденталь. Ноги моєї там більше не буде. Досить з мене кірхи в Оденталі. Гер Гауптман, Гер Гауптман, засукоріла фрау Вільтруд. Кірха в Оденталі – то щось зовсім інше. Тоді виїхали по шосе, яке веде з Леверкузена до Шлебуша, а тепер поїдете з боку Бехена. Я поїду? Це що ми подивимось, хто поїде і чи поїде взагалі. Але ж Герр Гауптман у мене як найточніші відомості, що вони там. Гюнтер привіз її до свого родового будинку, який дістався йому у спадок. Це не в самому Оденталі, а на деякій відстані від міста. Самотня віла серед полів край лісу з Одентальським струмком. Вони там, це, напевне. А ви повинні поїхати і взяти їх. Неодмінно взяти, гер Гауптман. Беріть попова, беріть автоматників і вирушайте, капітане Сміян, кочучи з себе велике себе, заявив козурін. А коли не поїду? Це ж чому? Набридло ганятися за цією лахудрою. Капітане Сміян, думайте, коли ви говорите?» «А я думаю». «Ото думайте». А «Можу тобі ще повторити, Козурін, що думаю. Ця розпроклята баба покинула такого знаменитого вченого і гасає по Європі з якимсь інженериком, а я повинен кланятися перед нею. Академік Лисенко під час війни розробив і довів можливість упровадження ряду сільгосп-культур у східних республіках Радянського Союзу. Ти уявляєш, що це таке?» А ця тут трясе своєю спідницею і тим, що під спідницею. Хочеш, то й лови її сам. А ви це почали, капітане Сміян, ви закінчите, заявив Кузурін. Ви чи, може, це я не зумів затримати дружину Академіка Лисенка? Здається, це були ви, капітане Сміян. І про все це вже відомо в нашому командуванню у Берліні і у відповідних інстанціях у Москві. Єдиний спосіб реабілітуватися для вас – це виконати наказ, якого ви не зуміли виконати своєчасно. Не вам дається останній шанс. Я знаю, що тепер він кровопивствуватиме до кінця, тому плюнув на все, спорядив машину з чотирма автоматниками зябріва, у фрау Вільтруд у Цепелін-Попова, і ми вирушили ловити вітра в полі. Добралися ми туди надвечір. Виявилося, що віла стоїть осторонь від шосе на Косогорі, так що під'їхати туди несподівано не було ніякої змоги. Я зволів зупинитися віддаля, так що ми були надійно сховані від цікавих очей, а самі мали можливість стежити за всім. А Від шосе до віли йшла вузька доріжка, обсаджена невисокими, акуратно підстриженими декоративними кущами. Сам будинок вікнами своїми і дверима дивився на просторе поле, засаджене якоюсь німецькою гидотою, брюкуючи чи турнепсом, звідки про це знати мої чорноземні душі. Атилом майже у притул, змикався з густим лісом, де, мабуть, протікав струмок, про який казала Фрау Вільтруд. За всіма законами тактики нам треба було вести свою атаку саме з боку того лісу, а не стовбичити тут на шосе, куди привела нас недотумкувата фрау Вільтрут. Та вже нічого не вдієш, бо поки ми отак стояли, не знаючи, як діяти далі, відвіли вниз по дорізці прогримів Цюндап, з хирливим мотоциклістом у чорній шкірі за кермом, і фрау Вільтруд мало не виструбнула з цепеліна. Вдарила себе в груди, закричала розпачливо. «Гюнтер, це він, Гюнтер, доженіть його, прошу вас, не відпускайте його, благаю вас». Не мали ми чого робити ганятися за цим недолугим німецьким інженериком. Яке нам до нього діло? Дружина академіка Лисенка за зовсім інша справа. Тут честь і гідність навіть для такого бойового офіцера, як капітан Сміян. Насправді, після того, коли ти зумів переправити до себе на батьківщину надзвичайно цінного вченого ракетника,